Biografii Memorii Biografia unei capodopere Poveștile lui Ion Creangă Scenariu radiofonic de Alecu Popovici O autobiografie e atât de semnificativă pentru o operă ca aceea a lui Ion Creangă. Da, când se vorbește despre opera lui Ion Creangă, se admiră limba lui. Cu toate acestea, sunt culegeri folcloristice în care poveștile apar ca muzee de limbă față de sobrietatea relativă a vorbirii lui Ion Creangă și totuși valoarea acestora e nulă. Limba văzută ca un adaos de frumusețe, N-a făcut însă niciodată o operă cu adevărat mare și nici în cazul de față ea nu explică nimic. Creangă este o expresie monumentală a naturii umane în ipostaza ei istorică ce se numește poporul român sau e poporul român însuși surprins într-un moment de genială expansiune. Ion Creangă este, de fapt, un anonim. George Calinescu. Sunt născut la 1 martie 1837 în satul Humulești, județul Neamțului. Plasa de sus din părinți români, Ștefan al lui Petre Ciubotariu din Humulești Și soția sa, Smaranda, născută creangă din satul Pipiric, șutețul Neamțului. Stau câteodată și-mi aduc aminte ce vrem și ce oameni erau prin părțile noastre. Pe când începusem și eu, draguliță, Doamne, am mă ridicat băiețar la casa părinților mei, în satul Humulești, din târg, drept peste apa Neanțului. Sat mare și vesel, împărțit în trei părți care se țin una, Patra satului, de leni. Și, pe și apoi humulește și pe vremea aceea nu era numai așa un sat de oameni fără căpătâi, ci sat vechi, răzășesc, întemeiat în tatăl puterea cuvântului, cu gospodar tot unul și unul, cu flăcăi, voini și fete mândri, care știu a-nvârtești și hora, dar și suveica, Devoia satul de vătale În toate părțile. Nu știu alții cum sunt, Dar eu, când mă gândesc La locul nașterii mele, La casa părintească de cumulești La stâlpul hornului unde lega mama O sfoară cu motocei la capăt, De crăpau mâțele jucându-se cu ei, La plichiciu vetricer humuit, de care mă țineam când începusem a merge păcel, La cuptorul pe care mă ascundeam Când ne jucam noi băieții de-a mijoarca Și la alte jocuri și jucării Pline de hasu și farme cu copilăresc, parcă îmi saltă și acum inima de bucurie. Și, Doamne, frumos era pe atunci, Căci și părinții și frații și surorile erau sănătoși, și casa nii era îndestulată, și copiii și copilele medieșilor erau de-a pururea petrecere cu noi, și toate-mi mergeau după plac, fără leac de supărare, de parcă era toată lumea a mea. Și eu eram vesel, ca vremea cea bună și sturlubatic. Și, și eu eram vesel ca vremea Am cea timp, bună copiloros. și sturlubatic și copilăros ca vântul în tulburarea sa. Și mama, care era vestită pentru năzdrăbăniile sale, îmi zicea cu zâmbet unii când începea să-i vii soarele dintr-un după o ploaie îndelungată. Ieși copilii cu părul balan afară și de la soare doar să a îndreptat vremea. Și vremea s-a îndreptat după râsul meu. Știa, vezi bine, soarele, cu cine are de-a face. Căci era român, mamii care știa cu adevărat că știa a face multe și mari minunății. Alunga nori cei negri de pe deasupra satului nostru și a bătea grindele în alte părți înfingând toporul în pământ afară dinaintea ușii. Închega apa numai cu două picioare de vacă de să încrucea lumea de mirare. Bătea pământul sau păretele sau vreun lemn de care mă păleam la cap, la mână sau la picior, zicând na, na și dată îmi trecea durerea Când voia în sobă tăciunile aprins care se zice că facea vânt și vremerea Sau când se uia tăciunile despre care se zice că te vorbește cineva de rău mama al mustra acolo în vatra focului și-l buchisa cu cleștele ca să se mai pătolească dușmanul Și mai mult decât atât. O leacă de nu-i venea mami la socoteală căutătura mea, îndată pregătea cu degetul îmbalat puține tină din colbul adunat pe obsasul încălțării, ori mai îngrabă lua fulingine de la Gura Sobie, zicând, cum nu se deoache achi, că călcă, sau Gura Sobie, așa să nu mi se diua Și-a apoi câte un bench boghetă în frunte ca să nu-și prăpădească odorul. Și altele multe încă făcea. Așa era mama, în vremea copilăriei, mele, plină de minunății, pe cât mi-aduc aminte. Și mi-aduc bine aminte că și brațele ei m-au legănat, când îi suzeam țița și-a dulce și m-a la sânul gângurin și uitându-mă în ochii ei cu drag. Și sânge din sângele ei și carne din carnea ei am împrumutat și a vorbit de la dânsa am învățat. Iar înțelepciunea de la Dumnezeu când vine vremea de a precepe omul și ei bine și ce rău. Dar vremea trece cu amăgele și eu creșteam pe nesâmțite. Și toate alte gânduri îmi zburau prin cap și alte plăceri mi se deșteptau. A rămas de neuitat pentru cei care l-au ascultat vreodată pe Mihail Sadoveanu, capra cu trei iezi. Spunea maestrul despre marele său înaintaș, că în poveștile sale se află nu o lume a faunei, ci însuși satul românesc însuși, diferitele sale tipuri sociale și psihologii. În acest fel se explica geneza poveștii. Și mama, care era vestită pentru năzdrăvănire sale, îmi zicea cu zâmbet uneori, când începea, a să-i soarele dintre nouă ori după o ploaie îndelungată. Ești copile cu părul bălan, în afară și râdi la soare, Doar s-o îndrepta vremea. Și vremea să o îndrepta după râsul meu, Ca într-o poveste. Era odată o capră care avea trei iezi. Iedul cel mare și cu cel mijlociu dau prin băți de o și erau. Iar cel mic era harnic și cuminte. Vorba aceea, sunt cinci degete la o mână și nu seamănă toate unul cu altul. Într-o zi, capra chemă ieze de pe afară și le zice... „Dragi mami copilași! Eu mă duc în pădure ca să mai aduc ceva de-a dar voi încuiați ușa da, după da, mine, ascultați unul de altul și să nu cumva să deschideți până și n-ați auzit glasul meu. Când voi veni, eu am să vă dau de știre ca să mă cunoașteți și am să vă spun așa... Treies, cucuiți, ușa mamei descuieți, că mama va duce vouă, frunze în buze, lapte în âțe, drop de sare în spinare, în încălcăieși, smoc de flori pe subsor. Auzit așa, am spus eu! La -te -te! La -te -te! Poți să am nădejde în voi? Ah, să nu ai nicio grijă, mă, mucă. Păi noi suntem odată băieți și odată ce am vorbit, vorbit rămâne. Dacă e așa, poi veniți să vă sărutem, mama. <gângă> <gângă> și și, pe și mai rămâneți cu bine. Mergi să ne să mă, mucă, și să te întorci cu bine și să ne-ați de muncare. Da. Sfinge pacatul să-mi ușa, halau să-mi fie. Știu că-i-aș cărnosi și-aș omuli. Treieți, cucuieți, mami ușa de Că mama va duce și vo frunze în buze, Lapte-n sețitrop în spinare, Măleaiești, încălcăiești, Smoc de flori pe struțiuri, Hai, deschideți cu fuga, dragi mei, Cu fuga! Ia, băie, săriți! Sări, sări să deschideți, că vine mama! Cu de parare! Să nu mine, să faceți porna, să deschideți că ce noi! Să de mine, Să nu cumva să faceți pozna să deschideți că e va de, de, de noi. Asta nu e, mă, muca. Eu o cunosc de pe glas, glasul, e nu așa de gros și de răgușit. e mai subțire și mai frumos. Auzind acestea, lupul s-a dus la un ferar și a pus să-i ascute limba și dinții pentru a-și glasul, și apoi, întorcându-se, începu iar. Trei ies cu cuieți, mami, ușa discuieți. Ei, vedet, să iar și cel mare, dacă mă potrivesc eu, vă. Nu-i mamuca, nu-i mugat. Dar pe cine, dacă nu ia. ea? Că doar și eu am urechi. Mă duc să-i deschid. de-că, dikă, dikă, de zice iar iarăși cel mic, ascultați-mă și pe mine. Poate mai de-apoi a venit cineva și a zice, deschideți ușa că vine mătușa și atunci voi trebuie numai decât să deschideți. dar nu știți că mătușa e moartă de când lupii albi și s a făcut oale și ulcele sărmană. Tata nu știa carte de fier. și nici murcas nu făcea de dânsa. El cam adesea îmi zicea. Logo fete, brânză în cui, lapte, acru în călimări, Cam priate codeș la treabă. Mă tem că de atâta cărturărie n-a avea cine să ne tragă și-o botele. Dar mama, luând seama cum învățam eu, spunea... Știu că sunt în stare să toarcă în furcă și să învețe băiatul mai departe. Numai de a nu fi leniș, că de... Și că era odată într-un sat un om grozav de leniș. Dileneș era, nici în bucătura din gură nu și omesteca. Și satul, văzând că acest om nu se dă la muncă nici în ruptul capului, să l spânzure pentru a nu mai da pildă de lenie și altora. Și așa s-a vreo doi oameni din sat și se duc la casa leneșului, îl umflă pe sus, îl pun într-un car cu boi ca pe un butuc nesântitoare și ai cu dânsul la locul dispunzărătoare. Așa era pe vremea aceea, pe drum, se întâlnesc ei cu o trăsură în care era o cucoană. Hei, oameni buni! Rr, ho, ho. Se vede că omul cel din care e bolnav, frămânul. Și îl duceți la vreo doftoroaie, undeva să se caute. Ba, nu, nu, să ierți și înstita fața dumneavoastră de un iuleniș care nu crede însă mai fi avut pereche în lume. Și îl ducem la spânzuratoare, ca să în satul de un trândaf. Alei, oameni buni. Păcat, sărmanul o să moară ca un câine fără de lege. Mai bine duceți-l la mine. Iaca, ia că, curtea pe costișa aceea. A, a, a, a. A, a. Eu am acolo un hambar plin cu posmagi. Așa, pentru un împrejurări grele, Doamne, ferește. Am mâncat la posmagi și a trăit și el pe lângă casa mea. Că doar știu că nu mă mai pierde Dumnezeu pentru o bucățică de pâi. Uh -huh. Dă, suntem datori ne ajută unii pe alți. Ia uți, băi, leneșule, ce spune femeia, că te pune la coteț într-un hambar cu posmagi. Ia ca peste și noroc ai dat, bată în n cu stebată, te a oamenilor. Să-i de grabă din car și mulțumește că te-a scăpat de la moarte și ai dat peste belșug, lung te sub aripa dumisale. Noi gândeam să-ți deam sopon și fringhii, iar dânsa cu bunătatea dumisale îți dea, dă, dă poți și poți magi. Să tot trăiești, să nu mai mori. Să-și pui cineva o brază pentru unul ca tine și să te hrănească ca pe un trântor. Mare minunii și asta. Da, da. Dar tot din noroc să se plângă cineva Vine azi și ne a mai zis că boi ară și cai mănâncă. Hai, dă răspuns. Orea așa, ori așa că n-are vreme de sta la vorbă cu noi. Dă muiețe spos, Ce a zis? Păi știți ce zice că noi stai bucopană. Ia că întreabă că muiețe spos, Mazi. de mine și de mine. În casă n-am auzit. Dar el nu poate să și moaie? Auzi, bă, Leneșule. te prin prins să moi pozmaji singurul orba. Ba, trageți mai ghinii tot înainte. Și mai atâta grijă pentru asta stăpusti de di-gură. Bunătatea dumneavoastră, dar deja mă mai voiți să astreca orzul pe ghești. Păi, Când vedeți bine că nu-l ducem noi la spânzurătoare, nu mai așa de flori de cuc să băi luăm naral. Nu, da, păi cum citiți? Un sat întreg n-ar fi pus mână de la mână ca să poată face din trânsul ceva, hă? Dar e și ne ajută. Doar lenea e împărăteasă mare, și-ți bați capul. ha, haide, ha, hai, ha, ha. În monografia sa despre Ion Creangă, George Călinescu analiza arta prozatorului. Toată arta povestitorului, scutită principal de orice observație nouă, stă în pateticul rumorul demonstrației, într-un mod propriu de a tăia respirația, de a amâna deznodământul, de a stârni indignarea etică. E o artă foarte apropiată de teatru și de oratorie, aproape inanalizabilă și se cheamă Darul de a Povesti, și nu are de-a face nici cu estetica limbii, nici cu observația. Poveștile lui Creangă, acei adevărate nuvele de tip vechi, acei narațiuni fabuloase, Sunt și ele dezvoltări ale unei observații morale milenare. În Soacra cu trei nurori dăm de veșnicul conflict între noră și soacră care ține mai mult la fecior. Capra cu trei iezi este ilustrarea iubirii de mamă. Dânile Prepeleac dovedește că prostul are noroc. Punguța cu doi bani dă satisfacție moșilor care nu trăiesc bine cu baba. Povestea porcului arată că pentru o mamă și cel mai pocit prunc e un făt frumos. Fata babei și fata moșneagului este vestita dramă a copiilor vitreci. Povestea lui Stan Pățitul cuprinde morala bărbaților cu privire la femei. Ivan Turbincă demonstrează că moartea a fost lăsată de Dumnezeu cu socoteală. Povestea lui Harab Alb e un chip de a dovedi că omul de soi bun... Se vedește sub orice strai și la orice vârstă. Nici amintirile nu ies din această formulă simplă a nuvelei. În ele este simbolizat destinul oricărui copil, de a face bucuria și supărarea părinților și de a o lua și el pe încetul pe același drum pe care l-au luat și îl vor lua toți. În amintirile lui Creangă nu este nimic individual, nimic cu caracter de confesiune ori de jurnal. Care se configureze o complexitate sufletească nouă. Mă trezește mama într-o dimineață din somn, vai nevoie zicând. Scoală Duglișul înainte de răsăritul lui. Iar vrei să te pui pe cucul şi te să nu meargă bine toată ziua. Oh, nu mă mai amăr și mă mâncă cu pupă și ea din Nu poți să o suferi. și Toate toată ziua așa. Pu, pu pu pu pu pu de dimineaţă Mai bine, du-te cu mâncare la țarenă oh, cu prăşitori oh, din Valea Seacă. Bine, mă mâncă, bine. Oh. <fie> -i a, aici erai, a? în scorbul ăsta stai așa, oh, ești pe ouă, acutași Liliță, că te-am căptușit eu, îi mai pupa tuși pe dracu acum, așa, acum pot cu tine, sunt o putină. zite ne atacă ta cum nată una ca iasta să furi pupăza care nitriziște dizi de dimineață la lucru de atâția ani. Ce spui cum nată? Lașuc și din bătai când aș afla că el a prins pupa să o cheltuiască. de bine că ne-ai spus pe mine că ți-l iau la depănat. Dar nu te mai înduiești despre asta, cum n să mă arande. Căci din zgâlțitul ei s-a aldumit, ale nimica nu scapă. E și mai atâta. Mi-a spus mie și ne-l a văzut că iona l-a gâtul în pun la mijloc. Uite, uite-l cum fuji. Ne-a auzit și parcă și ceva ascuns. vânzare ți pupa za. adica ghăinușa aceea, mă băiete. De vânzare moșule, că de de-și ameninca maroc. A? Și cât ci pe dinsa? Păi, cât crezi că face. Moșu, că faci? E de un col al să-l drămaului Ia E ca că am scăpat-o. S-a dus ca vânt. ești ști că moșule? Te joci cu marfa omului, dacă nu te-a fost nicio și i-ai dat drumul. Să spună toți oamenii Na, A că ești tamarnic la viața mă băiete. În ce te ți așa ne poate. Da, nu cumva ai pofti semnevițica pentru un puc armenesc. Pe semne te mănâncă spinarea cum văd de o bățică, și ia cuște scarpin dacă vrei, baș un fac, dacă mă crezi, îți i zicea puiule când e scăpat din mâna mea. De, de pa și băiatului moșule, că e fișorul lui al Petri, gospodar, la noi din sat și ți-ai găsit beneaua cu dânsul pentru asta. E, să fie sănătos na lui, om bun. Dar vă chitești da, că nu ne cunoaștem noi cu Ștefana Petri? A -a -a. Am văzut umblând prin târg cu cotul sub după cumpărat fumani cu mine gustoria și trebuie să fie pe aici undeva, ori în vreo dugheană, la băuta talmașul. Apoi bine că știu cu ești, mă, țecă-mă. Ia stai, oleacă, să te duc eu la tatu și să văd, el te-o trimis cu o popăza de vânzare. Ia-mă, doctor! Ia-te, uite-l cum mai fuge! Ia! ia o spătiță. Ia! Auzi păpăza. Doamne, cum sunt unii dinăpăstuiesc omul chiar pe sfânta dreptă? Hai așa, surioară, să mă bănuiască pe mine! Da, Dragă băiete, am să fac un cuptor zdrav în aliven și plăcinte cu poalim am să perpelez niște pui tineri la frigare și am să o chem pe mătușa Maria. Doamne, cum că hăi! <laughs> cum se pot învrăjbi oameni din nimica toată? Lundă se după gurle cele rele. Ia poftim, soro, mai bine să mâncăm ceva hey. și să cinstim cât un pahar de vin. Așa. Și cele rele să se spele, cele bune să se adună. Prin toată fibra operei sale, Creangă depășește cu mult cadrul a ceea ce s-ar putea numi un scriitor poporan. Despre el, George Călinescu spune că e un flober al cumuleștilor. Creangă are sentimentul unității naturale a frazei pe care nu compune, ci o caută în forma ei unică. Și poate exprima cu atât spirit sforțarea artistică prin cuvintele, Am scris lung pentru că n-am avut timp să scriu scurt. Că primele butii le-am învățat cu Ivan și cu bădița Vasilii a Ilioai. Un holtei, zdrav, un frumos, și voinic ce sfătuia oamenii să-și copii la învățătură. Și multe mai aflam de la el. Parcă l-aud. E o fost odată când o fost, că dacă n-ar fi, nu s-ar povesti. Noi nu suntem de pe când poveștele și suntem mai din cu vreo două, trei zile. De pe când se pot covea puricile cu 99 de oca de fier la un pișor și tot îi să că e ușor. Ci că era odată un om însurat și om acela trăia la un loc cu soacră sa, nevasta lui, care avea copil de țâță, era cam proastă, dar și soacră sa nu era tot mai hâtră. Mama, da, mami, de ce este? Mamă, mamă, copilul meu are să moare. Când ah, da, cum? Ica, cum vezi drobul cel de sare de pe horn? Îl faci, ce? Vede să se să-i mâțare, să-l trândească dreapt în capul copilului oh, și să-mi l Vai, din mine și din mine, cât oh, bine sunt, ștata mea. Moare copilul de <laughs> Așa o din drogul și la te în capul copilului. mulți proști am mai văzut eu în viața mea, dacă voi n-am mai văzut. -a, mă, duc în toată lumea și ai că găsit mai proști decât voi, mă, întoarci acasă. Iar de nu, va! Bună ziua, un bun! Mulțumesc, mâna prieteni! Dar și faci băie cu banița aia asta pe care o ței la soare și apoi fugi cu ea în casă. Eu mă trudesc de vreo două, trei zile să car pocitul ăsta de soare în bordei, Că să am lumină și nici că-l pot. Păi, ce trudă! Dar n-ai vreun topor la îndemână? Bam! am. Ia iar de coate, spargi izâdu și soarele intre zângur înăuntru. E, aici, aici! <gri> Mare minunie, om Ne De nu te Dumnezeu pe la noi? Eram să îmbătrânesc cărânsfară-le cu banița. În fundon. Și vajomul. Și vajomule, deși e spajul și acasă. Iacă capoznă. Am lucrat carul aista și l-am îngebat în casă, în toată întregimea lui. Am tras de proțap, dar carul nu iese. Acum trebuie să tai ușori. Ușile sunt mai strâmte decât carul. Dar bine, omule, desfă carul în toate părțile lui, scoate le pe rând afară și apoi-i geaba la loc, mult Foarte mulțumesc om bun. Bine, mai învățat. Ia, uite te dumneata, ie să de râmbunătate si si si de casă din pricina Carului. P ei Și văș, o, și cu soboi. Sigur noșile de vijaște de frământi așa, omule. Ia Rau să-ți văd niște nuși în poșul cu țăpoiul ăsta bată, schăba să-l bată, nu-i nici de-o treabă. Degeaba trei trudești, mă, Poți să-l blestem cât le blestema, avar n-are țăpoiul de scâr. A? Ia, ascult, ai un coș. Da, cum să n -am. Păi pune nușii -l și drensul, ia El pe umăr și să l frumușel în pod. Țăpoiul e pentru paie și vân, nu pentru nuși. Domnule și vă! Mă, eu mori vaca, mă! Și să fac, mă, drăb. Dar nu vezi? Bă, văd, dar nu prișep! Ia vita asta, că mi-e de foame și nu vei nici ruptul capului să vie după mine pe iastrășură să mă Ş -ş -ş -ş -ş -ş -ş că și flujă! Și-aș ghinșar creștine că-ți pânzuri vaca! Păi e nu și dă jos la vacă! Dar asta e rost, e? <laughs> nu e rostă! Nu fiscum cum la tărâță și ieftin la făină! <fri> Bine m-ai învățat, om bun! Pentru un lucru de nimic, era cât pe să-mi gâtui vaca. Ah! Dacă-i tot s-ar fi putut întâmpla să de drobul de sare jos de pe horn. Dar să cari soarele în cață cu ta, să arunci nușii în pot cu țăpoi și să tragi vaca pe jură la vânt, n-am gândit. Nu mi-ar fi ciudat în cartea. Când ai fiști tu ceva și de temier unde, îmi zisea cu meu. Da, așa, un boț cu oci ce te găsești o bucată de humor în sufletul din sat, de la noi, și nu te lasă inima să taci. Asurzești lumea cu țărăniile tale. Da, toate trei povești. Și-a făcut debutul la Junima Eșană, cu Soacra cu trei murori, la îndemnul lui Eminescu, și povestea a strânit un entuziasm nemaipomenit. Au urmat amintirile, poveștile ca moșnicii Coțcariul, Ionurata și Unirea și Ionurată și Vodăcuza, Popaduhu, Cinci pâini, Basmele, Capra cu treiezi, Punguța cu doi bani, Ivan Turbincă, Povestea porcului, Arapalb. Opera sa a făcut pe bună dreptate să se afirme că este un autor cărturăresc ca Arable și că are plăcerea cuvintelor și a zicerilor, și mai ales acea voluptate de a le experimenta punându-le în gura altora. Creangă este un erudit, un estet al filologiei. La 1857, pe când se fierbea Unirea la Iași, boieri moldoveni liberali, ca al de Costache, Hurnuzache, Mihail Cogălnician și alții, au găsit cu care să cheme la adunare și câțiva țărani, fruntași, câte unul din fiecare județ, spre a lua și ei parte la facerea acestui măreț și nobil act național. Cum au ajuns țăranii în Iași? Boierei au pus mână de la mână și au ferchezuit frumos și au îmbrăcat la fel cu chebură albe și cu cușul nou, de să-mi erau țăranii, ce berechet i Apoi să zice că i-ar fi dat pe seamă unul e, dintre boieri să le ție cuvânt ca să-i facă înțelezi scopul chemării lor la Iași. Oameni buni! Știți pentru ce sunteți chemați aici între noi? Nu știu pană dacă ne spune. A, vă, ia iaca ce oameni buni! Discută de ani în două țări surori, creștine și medieșe, Moldova noastră și Valachia sau țara muntenească, de care poate ați fi auzit vorbindu-se, da. Se sfâșie și se mănâncă între dânsele spre cumplita urgie și peirea neamului românesc. E, e, o, statura, vorba, îmbrăcămintea și toate obiceiurile câte le avem noi, le-au întocmai și frații noștri munteni. țări și am zis, oameni buni, că și numai păreuașul Milcov ce trece pe la focceane de le Să-l săcăm dar dintr-o sorbire și să facem sfânta unire, adică înfrățirea dorită de strămoșii noștri, pe care ei n-au putut să o facă în împrejurile grele de atunci. Ia că oameni buni, ce treabă frumoasă avem de făcut. Înțeles asti, vă rog, oameni buni pentru ce v-am chemat. Și dacă aveți ceva de zis, nu vă sfiți, spuneți verbe, o-l Ca la niște fars ce vă suntem. Da, dacă nu ați -ă dumneavoastră ce e pe lume, noi țără de la coarne plugului, avem să știm ce e bine și ce e rău. Da, bă, da, da. Ba... Ba... Bă, eu trebuie să vă spun cu coane, n-am înțeles. Și apoi, chiar dacă ne-am pricep și noi la câte ceva, ține să mai uită în gura noastră. Vorba aceea cu coane. Țaranul când merge, tropeiește când vorbește, hodorojește. Să ierde cinstită fața dvs. Eu s hot că treaba asta se putea face și fără noi. Că, de, noi știm, am învârtit sapa, coasa și secera, Așa? Așa, așa, așa, așa. Da, Dar dumneavoastră împărțiți cu om eu și când vreți să face din alb negru și din negru alb. Dumnezeu vă dărui cu minte ca să ne povățui și pe noi prostime. mei. Da, da, da. Ba, nu moșii S-a trecut vremea aceea pe când numai băierii făceau totul în țara aceasta și o storceau după plac. Astăzi, toți, de la vlădică până la opincă trebuie să luăm parte la nevoile și la fericirea țării. Muncă și câștig datorii și drepturi pentru toți de potrivă. Eh, oameni buni, cred că acum ați priceput. Da, ați da. cu se coane. poate de bine. Da. Da. Ba, eu tot nu cu oameni. Oh, <laughs> da, <ce laughs> eh, Dumnezeu să mă de moșioane, dar dumneata, cum văd, ești cam greu de cap. Ia... Haide-mă în grădină să vă facă a înțelege mai bine. Ei, moșioane, vezi că unul nu la mine bolovanul cel mare? Îl vedem, Cucoane. ia fa fă bine și-a de aici lângă în care stau. Să avem iertare, Cucoane, dar nu-mi pute că acolo e greutate, nu așa. Ia, ia, cearcă și vezi. A bă, e să Nu pot, băi, Așa. Ia du-te și dumneata moși, Vasile, și dumneata badehirie, și dumneata badepandelache. Ei, <gri> <gri> hey, oameni buni, vedeți? S-a dus moș Ion și n-a putut face treaba singur. Dar când v-ați mai dus câțiva întrajitor, treaba s-a făcut cu mare ușurință. Greutatea n-a mai fost aceeași. Povestea cântecului, unde unul nu-i putere la nevoi și la durere, unde mulți puterea crește și dușmanul nu spărește. Așa și cu unirea, oameni buni. E, eh, acum cred că ați înțeles și eu răs înțeles. Ba, eu o ună să iertați, cu coane, încă tot n-am înțeles. Cum se face asta, moș Ioane? Mai bine ce v-am tălmăcit și un copil putea să înțeleagă. Mai așa de pare, așa. da? Moș Ioane, ia spune-mi a în cum ai înțeles, cum n-ai înțeles, de când se face atâta vorbă. Să auzim și noi. Da, cocoane, să nu vă fie cu suparare. Da, de la vorbă și până la faptă, este mare deosebire. Nea voastră, ca fiecare boier, nu m a sporunțit să aducem bolovanul. Dar n-ați pus umărul împreună cu noi l-a adus. Cum spuneați, vinoare, că dacă acum toți au să, să iei parte la sarcin, de la vlădică până la opingă? <hăhă> Bine ar fi dacă ar fi așa cu coane. Că la război înapoi și la apomană înăvală parcă nu prea vine la socoteală. Iar de la bolovală de-a voastră am înțeles așa că până acum noi țaranii, am dus fiecare câte o piatră mai mare sau mai mică pe umeri. Însă acum suntem chemați a purta împreună tot noi o pinca, o stâncă pe umerile noastre. Să dee domnul Cucoane să fie azi, că mie unuia nu mi-o părea rău. Da. Ea, poate că și roata al nostru să aibă dreptate. Da. Dar cine foi mare este să înțelegi tu, moșicule? Dacă Ta dacă ai venit aici, că apoi întoarce-ne vom acasă și helmet? Nu ți-o lua nimeni din spate, ce știu eu. Au zobrăznicii. Eu cu 80.000 de făci de moșii, ești el un gheorlan cu un petec de pământ și uite ce gură face alături de mine. Da, da. vine cu foane, da. dacă da. nu v fost cu plăcere să pricepem și noi câte ceva din cele ce spuneți dumneavoastră, de ce ne-ați chemat aici? Să vă bateți joc din noi? Ca răzești și mă găsesc, știu bine că n-are să-mi fie moale când mă întoarce acasă, unde mă așteaptă nevoile. Da. Să nu vă fie cu supărare. Ia palmele astea țărănești ale noastre, străpuse de palamidă, și pline de bătături. Cum le vedeți, vă țin pe dumneavoastră de atâta amar de vreme. Și vă fac de hozoresc de bine. Și mai mult decât atât, orice venetic în țara asta este o proșie de dumneavoastră. Și-l priviți cu nepăsare cum e sluje sângele și toceți și-l Nu mai noi, vite de muncă, vă suntem dragi ca sarea noastră. Din Moajici, din Gheorlan, din Dobitoci, nu ne mai scoateți. Dumnezeu să-mi ierte și să-mi și dumneavoastră cu coane, dacă cu adevărat așa este. v de deprins a luat focul totdeauna cu mâinile noastre cele Moajicești și tot noi ce coroțiți. Dar ce văd? Moși o prietenul și tovarășul meu cel vechi din divanul afoc, a lucru gândit. Ridică-te, Moși, și spune-mi, fără sfială, ce durere ai. Ți-a făcut cineva vreun neajuns? Luminarea voastră n am mai avut zâmbunul cum e meu cel puternic, stăpânul Moșii foarte mare pe care îl cunoști, măriata. ta. Amarnic mă lovit în avere și în ceste. De cum am ajuns acasă, goană și prigoană pe capul meu din partea boierului, în tot felul. Întâi și întâi opus din agenzi pe ficiore boierești să-mi caute pricină și să mă aducă la sapă de lemn. Și astăzi îmi pușcui porce, mâine vacile și boie, poie mâine căișore, în altă zi ei oile din apoi cu gramada și dule la curte. Eu să pot să închipuie, Maria, ta, ce urgie grozavă era pe capul meu."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 Bă, încă m și-a amenințat că dacă altă dată mi-o călcat piciorul în o grada boierească, are să poruncească să mă întindă la scară și să mă bată cu bicio. Și, cu la asta în mărea în câțiva ani de zile m-o calicit cu desăvârșire și mi-o ridicat și cinstea, care, pentru mine, a fost cel mai scump lucru. Cine, moșioane, acest mic dar, în schimb, de la mine, și întâmpindu-s nevoia de azi, pe mâine. Să rămână. Iar pe boier, lasă-l în judecata mea. Să rămână. Să rămână, luminăția ta. Dar cu rușinea ce mi-a făcut, cum rămâne măria ta? Cu rușinea, ia ca așa rămâne, moșioane. Du-te și spune sătenilor dumitale, tale, moșioane, Că unde te-a scuipat boierul, a salutat domnitorul țării și ți-a șters rușine. Peștile copilării, le-am spus copiilor mai târziu când eu eram în locul lui Bătița Vasel, iar școlare mă priveau cu ochii mari. Le spuneam povestea nu din carte, ci din suflet. Iaca ca ce vorbea acul cu barosul. Hai să ne necondiționit cu sorăta ta Nicovala! Săpați și faceți larmă, din o eu urechile! Eu lucrez toată ziua și nimeni nu mi-a gura. Ia că... Da, de unde ai ieșit băcala? De unde am ieșit, de unde n-am ieșit, eu îți spun că nu faci bine și așa și faci. Na! Vorba, și aia. A ajuns o mai cuminte decât găina. Băi băiete, mm. Băi băieți, trebuie să știți că din în spădalie al noastră eșit! ieșit.Șa mm. pai, tu-mi caus pricei Mă rog, iertați-mă! Că dacă n-ar fi fost focul, foile, pleaftura și omul care să vă facă și să vă de, nume, ați fi rămas mult și bine în fundul pământului. ca vai de voi! Ia-mă, soara ți vorbele, băi băiete! Auzi, soară, Nicovală, cum ne râdea cu jurul? Auzi, dar n-am gura să-i răspund și văd, dar trebuie să rap. Vorba și e, și-a de în cale și vede de oale. Băi, pușcule! E să vedem ce ai făcut tu mai mult decât noi. Ia. Ce am făcut și ce fac? Îndată ți-o Ca să nu lungesc vorba. Hainele bărbătești și femeiești, din crește până în tălpi și alte nenumărate lucruri frumoase și scumpe. Fără de mine nu se pot face. Mergi la croitoriu, intră în bordei, suie în palat, ai să mă găsești. Fetele mă pun în cutiuțe aurite, mă figă în perinuțe de mătasă și îngrijează -mi de mine ca de un mare lucru. Dar în de fân nu vrei să te pui Ei, Nici în stocul de fân, dar nici trântit într-un ungher al ferăriei ca tine. Ia spune te mai ia cineva în mână decât ferariul? Ia ascultă, ia ascultă-te prea-ntregi cu șagapișule! pișului. Dacă șeaz la șeste și toți îngrijează de tine cum zici, mm. de ce le-mi și de aici de ai Da, îmi punc pe gură și eu sunt noros. pentru că voie să iasă din mâna lui, prin ajutorul meu, multe lucruri folositoare și frumoase. Mm. Tu pentru v vați fierul cel culcat pe Nicovală, ruginit ca și tine, nu ca să faci din el lucruri mai bune și mai frumoase. Păi, băi, da bun ești de gură, băi. de gură, dar și la lucru. Ei bine, tu mi-ai înșurat ver și uscat. Mm. Ia stai să-ți spun și eu pe ale mele toporu, barda, șocanul, cleștele, vătraiu și nenumărate unelt și mașini de fier. Unele de omărimi uriașe, băi, iar altele nici, nici și nici așa ca tine. Po totul s-au face până n-au trecut printre barua și nicovală, Casa, corabia așa alte lucruri nenumărate, așa e că n-ar fi de nu eram eu. Tu nu spui de haine frumoase, eu ți-o spune de casă, de sapă și de săceri, de coasă și de plug. Tu nu spui mai mult de frumos? Eu ți-o-i spune, deși ele neapărat șoase, băi. Oh, mă faci să te apuc iar la scărmânat, moșile baros. Hai, eu trebuie au omului întâi, că -și nu era să umbli cu pielea goală și disculs, ca găștile. Te-ai <cute> te încurcat în socotieli băi băieti. Hmm. Ba de mâncare și casă e a omul omului întâi și apoi haine frumoase, cum zici tu. Cu rufii de-ale îți ghereies, mață, de foame, băi. Ai <cute> auzit vorba și că... Golătatea înconjură, dar foamea dă de-a dreptul. Mă t-a ruginit, E Ei, uite-așa ruginit cum sunt, eu v-am făcut și trebuie să ascultați sfaturile mele. Așa este, dar e prea lauzi. Las mai bine să te de alții. Și tu faci treburi, bune și eu. Numai atâta dacă tu faci lucruri mai din topor. por, ei, mai delicate. Tu șozi totdeauna cu ferariu și-al de cărbui. iar eu șed cu croitoriu și cu tot felul de persoane. pot înseput Ghibir, de fudul și guralei, Croitorul tău trebuie să îmi pungă mai mult de zeci ori până ferrarul meu mă ridic o dată, băi. Croitorul tău rupe altă dată pe zi de zeci așii. Ferrarul însă mare pe viață. Ba, mă poate lăsa și zece la copiii săi. Și apoi încă una, băi. Ei. Cine dintre acești doi meșteri e mai grepă, nu și mai guba, vei? Ferrarul meu, ori croitorul tău, Moșule, ei? Moșule, ești bătrân și mult mai știi. <coughs> Fie pe-a Așa! Bine, Mitealule, ea cum mai mi-e venit de acasă. Să mai vine că industria sau a noi le-am adus în lume, că bogățiile și mari nu îți datoresc. Mi-ai zis rușinit și ți-ai zis șoplit. Mie mi îmi pare bine că străine poții mii să mai, mai șoplit decât mine. Cu timpul să șopleți toate. Numai nu vă fuduliți și nu uitați-o bârșea voastră ca nu cumva să vă șoplis prea tare și să rămâneți care fără urechi care fără dinți, care fără gură, care fără zâmți, adică niște joarsă de nicio treabă. ca atunci iarăși mi-ți ajunge drăguș la căuș și sormea Nicovala vă va ține în spate, iar eu vă voi bate pe rudă, pe sămânță, ca să prindeți la minte." Bune și frumoase și la vremea lor. Dar anii au trecut și acum așa sărat ca azi, ca ieri și ca de când mă știu pe lume, n-am fost niciodată. Ia de aici, de pe prispa de din dealul Cicăului, văd stelele lucind în apa ciricului și bădiei Mihai, nu pot să uit acele nopți fără pic de gândurile. Vino, frate Mihai Eminescu, căci fără tine sunt străin aici, în Târgul Lieșului. Și poate și mai singur, dacă n-ar fi ei de acasă, și tătuca, și smărăndița, și părintele Ioan. Și mătușa mărioară, cea cu cireșii, Și Nicoș Lobanu, Și Moș Bodrângă, și Frăsâna, Și, Dumnezei ei, mămucă a fi țărâna ușoară, Ea cea care torcea basmele în furcă, De parcă le văd și le aud trecând Pe ulițile humuleștilor În straie de purpură și vis. E ascult la sfat de taină. Omule, știi una? Ei, știu, dacă mi-i spune băi Dănilă pe caiac. hai să facem trampa. Dăm carul și naș <gători> Nu, no, nu no, vreau să le mai porți lija în spate. Ba, fâmi, ba, o ba, să i mănânci lupții. Ba, de multe, de toate. Oi fi eu vrednic să trag un car, mai ales dacă merge sângură. Șuguiști, băi, omule. Ori din tradiție. Ba, ba, nu șuguiesc. Apoi, dar te văd că ești bun m Mai găsit într-un chef bun. Hai, noroc, să-ți ai parte de car și eu de boi. Ii... Da, Tași că cu bucă l am pot bine. Uite, nu cumva s gândi? răzgânde? Păi, de parcă nu-i dat să o -ntoarcă. Ho, ho, ho, ho, nebun, ho, ho! Când te-o încărcați cu în de la moară, ori cu fând din țarna, atunci să mergi așa. Nu-mi cu cremeni. E, și nu este ouă, că să îmbrân pofta măcar. Da, cum nu? Dacă ai poftă de ouă, bate și tu cu coșul tău să facă ouă și îi mânca. Așa? ca așa, bă tu găina și ia ca pe-o acum ouă. <fri> <fri> orte ouă, orte la de acasă, ca să nu mai stai și de Ia A, că te ți o O punguță cu doi bani și-o duc moșului. Ia că, vine o trăsură cu-n boier! Băi, băi, ia-te din jos și vezi ce are cocoșul ce-l amplesc. O punguță? adun și Cocorii cu bără da punguța cu doi bani! Cocorii cu bără da punguța cu În marea lui creație iubea oamenii. Umorul nesatiric, negație sublimă a suferinței proprii, este la el solidaritate cu semenii pe care vrea să-i înveselească, ușurându-le existența. Deși, scriitor român, scriitor al sufletului românesc, creangă e citit pretutindu Tradus în germană, engleză, franceză, spaniolă, polonă, portugheză, opera sa a avut succes dincolo de limba hotarelor, pentru că ea a dus peste tot ecoul vetrei părintești. Scriitor clasic, național, scriitor al eposului, al bucuriilor și suferințelor neamului său, țăranul din Humulești, învățătorul Creangă, a zidit în opera sa nu numai geniu, ci și o putere de penetrație, o observație social-istorică de o forță genială. Scriitor al României și lumii, Creangă nu e numai scriitor al lumii copiilor, ci și al lumii sufletelor de copil, al optimismului românesc. Iar Harap Alb, prietenul Harap Alb, a mers el zile și și de la un loc. S-au oprit și gerile, și flămânzâlă, și setilă, și păsările, țilungilă, și năzdrăvanul ochilă, Pentru că și poveștile au un sfârșit. Și... Se opresc cu toți în cale, se opresc și zic cu jale. Harapal, mer sănătos, de am fost răi, tu mi-i ierta, Căci și răul câteodată prinde bine la ceva. Arapalb le mulțumește și apoi pleacă liniștit. Fata vesele zâmpește, luna în cer au asfințit. Dar în pieptul lor răsare, ce răsare! Ea tor, soare mândru, luminos și în sine arzător. Ce se naște din scânteia unui ochi fermecător. Dar nu vă că căci apoi la nuntă Lumea de pe lume s-a strâns de privea, Soarele și luna din ceriul râdea, Și apoi fost au poftiți la nuntă, creia sa furnicilor, crăiața albinilor Și sa zânelor, minunea minunilor Din ostrovul florilor. Și mai fost au poftiți încă, Crai, creiese și împărați, oameni însamă băgați și împăcați de povestare, fără bani în buzunariu. Veselie mare între toți era, chiar și sărăcimea o spăta și bea. Și-a ținut veselia ani întregi, și acum mai se încă. Cine să duce acolo, bea și mănâncă. Cine are bani, bea și mănâncă. Iar cine nu, se uită și raptă. Eh, și am încălcat pe oșa. Ați ascultat biografia unei capodopere, poveștile lui Ion Creangă, scenariu radiofonic de Alecu Popovici. Au interpretat Matei Alexandru, Silviu Stănculescu, Ion Manta, Sandu Sticlaru, Matei Gheorghiu, Rodica Ciuțuianu, Ica Matache, Cenoveva Preda, Alexandrina Halic, Gheorghe Vrânceanu, Todorel Popa, Dan Damian, Vasile Lupu, Nicolae botez Mia Macri, Adrian Georgescu, Napoleon Crețu, Ecaterina Ionescu, Daniela Anenco, Marina Velcescu și alții. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, Ion Mihailescu. Regia artistică, Cristian Monteanu.